Hola i benvinguts una setmana més al que ve després. Ui, he compuesto un pareado sin haberlo planeado. Dedicat a Rodri. Si és que on hi ha calité es nota. I no sé si vosaltres la noteu, però jo la sento molt en aquest estudi. No sé si deu ser per les bones vibracions que em transmeten els meus compis. Jo que hagués sigut jo, eh, aquesta que passa les bones vibracions. Hola, Naís, ja has parlat abans de què et presentés. Eh? No passa res. Mira, hola, sóc la Rantei. Si ets un tiu i ja estàs molt bo... Truca Truca'm al 62644... No qua... donis el teu número, una antena, que et pot trucar a qualsevol botx, eh? Per què deies que eres tu la que em dones les bones vibracions? Sí, perquè ara m'he passat a aquest rotllo oriental, saps? A la meditació, el lloc energètic, el sexe, el sexe tàntric... Tàntric? Hòstia, això deu mola molt, no? Com es fa, això? És increïble, és indescriptible. Un dia t'ho Ferran. Ferran, et dic el mateix que l'Anaïs, eh? Gràcies sí. per parlar. Ja et pots presentar tu mateix, hala. Vale, soc com Ferran. Què més? Eh, Som en Ferran Pallas. Ah. Sí. Eh, però, no, clar, no em el meu número, que només sé que comença per 6 i ja està. Vale? I tampoc no crec que ningú em truqui, em van votar 4. El número de telèfon no, però si hi ha alguna noia interessada en Ferran, envia un correu a la direcció al que ve després, gmail.com Ens doncs ara que no et trucarà ningú. Eh? No, mama, no enviïs cap mail. <ríe> vale. Una cosa, jo em vull queixar. A de ven... Sí, venia aquí a la, a la ràdio i l'autobús ha arribat mitja hora tard, senyor de la Tusa de Badalona. Però has de ser comprensiu, Ferran. Sí, però jo no m'espero més de mitja hora. Però que has de sortir abans, perquè sempre arribo tard. Sí, sempre. sempre arribo tard, però perquè un dia plou, l'altre et mal adormo, però no passa, res. No bueno, passa, res, no passa bueno, res. Bueno, bueno, bueno. Ja veig que t'ha de fer la perruca, eh? Sí, és que no sí. m'agradava. Eh, ja ja t'ho vaig dir, ja t'ho vaig dir que no et quedava bé. Bueno, no passa res, va. Segueix. Bueno, ho segueixo. Jo soc Natàlia Carranza i al control ens acompanya el nostre tècnic, Marc Auger. Que per ser estaves força bo. Sí. <laughs> Gràcies per en neix. Eh? I abans de que algú tall talli, dono el tret de sortida amb l'informatiu del que ve després. Benvinguts a l'informatiu del que ve després. Comencem i acabem un home fica 94 persones en una bombolla de sabó. Un artista va aconseguir un nou rècord mundial al poder ficar 94 persones adultes en una bombolla gegant de sabó en un parc d'atraccions del nord d'Alemanya. Mira, jo vaig anar a veure un pau a un teatre de Barcelona que feia una merda perquè tancaran bombolles. El tio es flipava molt, però vamos, pel que em dius, n'hi la maletat que l'Alemanya aquest, eh? Vull dir, vamos, que a Mont li ficava fum perquè el tio estava fumant un pit i tal, però és que vaig sortir tan decepcionada perquè vaig pagar una pasta i no va servir per res. Però mira, aquest s'ho monta millor, no?, perquè fan orgies i tal dintre les bombolles, no? Xam-xam! Un home manté una relació sexual amb un parquímetre. A de Michael Kelly, un jove de 25 anys, va ser detingut la nit del passat 31 d'agost, no fa temps ni res, acusat de violació. El més curiós és que no es tractava de cap dona, home ni animal, sinó d'un parquímetre. Anava al ritme de, oh sí, nena, tu sabes lo que digue quiero. Digue-ho, és el que t'agrada que et diguin, eh? Doncs, bé... Ara em fa vergonya, però sí, és el que m'agrada. I a tu, eh? I a tu? Bueno, <ríe> sí, clar, també tinc la meva part de botona, eh? Tu què et penses? Mira la tia, txan-txan! Una aranya dona la tabarra al papa durant un discurs a Praga. Un assistent va donar la nota durant un discurs del papa Benet XVI. No es tracta de cap música que toqués una cançó ni ningú del públic a qui li sonés el mòbil a mig parlament. Es d'una aranya que va intentar mossegar a 60 edat. Segons els mitjans locals, el fet que el papa Ratzinger trigués a desfer-se'n vol dir que mostra un especial carinyo pels animals. Nosaltres, en canvi, volem plantejar la següent pregunta. És el papa Spider-man O Superman. Un moment, perquè deixa't de tonteries i escolta'm. Val que sigui el papa, val? Val que hi hagi la possibilitat de que li hagi passat igual que el Peter, el Parker, Peter Parker, Parker aquest. I ara sigui el nou Spider-man o Superman, ja no sé de qui parlo. Val que parlem de notícies xorres. Però que quan tenim fórmiques a casa, no sortim les notícies eh? Txan, txan! A la Xina es casen vestits vestits de militars. Entre les joves parelles xineses s'està consolidant la moda de casar-se vestits de guàrdies vermelles de la Revolució Cultural, segons publica els South China Morning Post de Hong Kong. El meu somni és casar-me vestida de mossa d'esquadra, amb aquella poina torçada, amb aquella porra, amb aquells cinturons i totes aquelles coses allà penjant. Que bona que Chan! I ara presentem la notícia de la setmana. El passat dia 1 d'octubre els coloms no van poder volar per Pekín. Per a l'1 d'octubre els coloms de la capital xinesa van haver de romandre a les seves gàbies per a no pertobar les festivitats del 60è aniversari del règim comunista. Però notes els ocells d'aquesta espècie van haver d'estar tancats tot un dia, oi Anaïs? sí ah, és. Els únics coloms que van poder volar van ser aquells que van partir a la festa. Un total d'uns 60.000. Re. Des d'aquí volem demanar a Catalunya que a Catalunya també prohibeixin volar els coloms, però no només durant un dia, sinó per sempre. El motiu estem farts d'aquestes rates amb ales. Putes rates voladores! Ferran, tu no havies de dir res, ara. Ah, vale. Deixa'm. Diverses ciutats del món tenen un greu problema amb els coloms, ja que les defecacions d'aquests animals provoquen una corrosió que deteriora greument el patrimoni artístic i arquitectònic de les ciutats. De fet, a Venècia ja han pres mesures. Jo estic d'acord amb que es prohibeixin els coloms, però no perquè perjudiquen el patrimoni, sinó perquè perjudiquen el meu cap que últimament que no perquè no se't caguin els coloms a sobre és xungo, és de passar del plant pel costat i si no, et tiren el regalito a sobre. Que se't caguin a sobre fot, però és el de menys, ja que està en contacte amb excrements de coloms també pot representar un risc, un risc per a la salut. Es coneixen almenys tres malalties humanes associades amb les defecacions d'aquestes aus. A veure si les dic bé, histoplasmosis, criptococosis i citacosis. El què, doncs la histoplasmosis és una micosi sistemàtica caracteritzada per les cions negrogranumatosas o algo així, que afecta carnívors equids i humans per la infecció. Vale, vale, vale, vale. De... Deixau estar. Quedem-nos amb la idea de que els coloms causen malalties i pont, valé? Ja posat a demanar prohibir animals, a mi m'agradaria demanar als senyors que fan lleis, que facin illegals els platodeus. Com Vas <coughs> com no ets l'única que sap paraules cultes? Enreixo les, les paneroles, balleroles, corredores, cuques molles, escarabateres, paneres... És a dir, les cucaratxes. Sí que tenen noms. I posats pues, a prohibir que prohibissin també les rates. També, també. Com es nota que tenim diccionari aquí, eh? Sí, sí, sí. I amb aquesta notícia donem pas a la pausa musical. Espera, espera, m'agradaria donar-li Ah, bueno, doncs pues, endavant. Fins aquí l'informatiu del que ve després. Ara escoltarem una cançó que vull dedicar una mica a Andretta Rose, eh? Charlie oi, oi, Uno, s'han de, de, de identificats. I és així, antic, cosa que t'agraden les coses antigues, doncs mira, parto. A la tornada jo mateixa sortiré al carrer, ara mateix surto, i farem preguntes a la gent sobre els animals que prohibeixen i els que més els agraden. Fins ara! Mm -hmm.